בעזרת השם ידבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה קכ"ד, מיוסד על תורה קפ"ד וליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שתהיה בעזרנו שנזכה להתוועד ולהתחבר בכל יום ויום לעבודתך וליראתך, ונזכה שכל אחד ואחד ידבר עם חברו ביראת שמיים, ויעורר כל אחד את חברו לעבודתך וליראתך. ויזכירו זה את זה, ויחזקו זה את זה, ויודיעו זה לזה, אמיתתך, ואמונתך, וגדולתך, וטובה, אמלא את כל העולם, באופן שנמשך על ידינו תמיד אור ישר ואור חוזר, ויהיה נבנה ונשלם בניין הקדושה בשלמות על ידינו תמיד, בכל יום, בכל עת ובכל שעה. ויעירו כל ההוראות הקדושים בלבבינו למען נזכה להתעורר באמת אליך ונשוב אליך בלב שלם ולא נלך עוד אחר שירות ליבנו הרע. רק נזכה לעסוק כל ימינו בתורה ותפילה ומעשים טובים ונוסיף בכל יום ויום קדושה ודעת. בכל יום יהיה ארוך מחברו בתוספות קדושה וטהרה ויראה ואהבה באמת ובאמונה. למען לא נבוש ולא ניכלם לעולם ועד, ויקוים בה ממקרא שכתוב, אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו, ויקשב ה' וישמע, ויכתב בספר זיכרון לפניו, ליראי ה' ולחושבי שמו. ויהיו לרצון עם רפי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי, אמן ואמן.